Tiana, primera hora. Molt bon dia benvinguts al Tiana, primera hora. El govern de Tiana descarta, du a terme, les solucions proposades per l'oposició per pal·liar la manca de places a l'escola Brassol Municipal. Ho fa a través de dos informes elaborats pels serveis tècnics de l'Ajuntament. Tot seguit, repassem aquesta i altres qüestions en titulars. El govern de Tiana ha realitzat dos informes on justifica la inviabilitat de les solucions proposades per l'oposició davant la manca de places de l'escola Bressol Municipal. Recordem que el Partit dels Socialistes i Esquerra Republicana van proposar aprofitar l'estructura de l'antiga escola Bressol La Nova Guineu i la incorporació de dos mòduls prefabricats. El sorteig per accedir a un dels 60 habitatges socials a greu de terme ja té data. L'Ajuntament ha anunciat en declaracions aquesta emissora que se celebrarà el pròxim dimecres 28 de juliol a la sala Albénis a partir de les 7 del vespre. En total 220 enencs han presentat les seves sol·licituds. El PSC de Tiana instala aquest vespre una carpa al parc del camp de futbol vell per celebrar el divendres roig. La carpa s'habilitarà entre dos quarts de i dos quarts de deu i pretén acostar als tianencs i tianenques l'activitat de l'agrupació. I en esports, l'arquera tianenca Elena Gómez competeix aquest cap de setmana en el Campionat d'Espanya de a Marc en la seva categoria cadet. Per disputar el campionat haurà de viatjar fins a Zamora. Adriana, primera hora. Notícies. El govern de TIEN ha presentat tres informes per justificar la inviabilitat de les solucions proposades per l'oposició davant la manca de places de l'escola Bressol Municipal. Els documents han estat elaborats per tècnics de l'Ajuntament. Recordem que el Partit dels Socialistes i Esquerra Republicana van proposar aprofitar l'estructura de l'antiga escola Bressol La Nova Guineu i la incorporació de dos mòduls prefabricats. D'una banda, i pel que fa a la Nova Guineu, els documents de l'Ajuntament recullen que l'edifici no s'adapta a la normativa actual que regula el primer cicle de l'educació infantil i els requisits que han de complir els centres docents de 0-3 anys. Segons recollint els informes, per donar compliment a la normativa vigent, s'haurien de dur a terme reformes en les dependències de la nova Guineu, uns treballs que s'eleven a prop de 153.000 euros. A més, no es podria donar resposta a la cinquantena de famílies que han quedat fora de sorteig de cara al curs vinent. Ho explica la regidora de Promoció Social i Educació, Maria Antònia Fort. Perquè aquest edifici pugui ser reconeguda com a Escola Bersol Municipal, Escola Bressol, eh?, hi ha que fer una adaptació totalment de l'edifici de tres plantes perquè en aquest moment és impossible allà posar-hi una escola Bressol. Nosaltres hem fet un estudi de, de les diferents mancances que hi ha de seguretat, de sales, la cuina, tot el que es necessita per ser una escola Bressol i tot i així només tindria 41 plaça, eh? A més, la corporació ha recordat que la nova Guineu no és propietat de l'Ajuntament, el que significa que hauria d'assumir també els costos de lloguer. D'altra banda, l'equip de govern ha descartat els barracons com una altra de les propostes possibles. Segons els informes realitzats per serveis tècnics de l'Ajuntament, els costos fixos aproximats d'instal·lar un mòdul ascendeixen al voltant de 90.500 euros. En aquest import es troba inclòs el preu de l'obra civil de la col·locació i les altres despeses de muntatge, desmuntatge i transport. A més, caldria sumar els costos mensuals que, segons el document, s'estimen en 608 euros. Segons la regidora de Promoció Social i Educació, els costos són més elevats, tenint en compte el caràcter provisional de la instal·lació. Amb aquests informes en mà, doncs, el govern municipal descarta la possibilitat de dur a terme les solucions proposades per l'oposició. D'aquesta manera, a curt termini, la corporació continua apostant per l'espai educatiu i familiar que consisteix en atendre grups petits d'infants amb educadores que fan el servei en el seu domicili particular sota la supervisió i assessorament de l'Ajuntament. Mari. Ho estem mirant, estudiant, però bueno, hi hauria una seria responsabilitat de l'Ajuntament de que aquestes cases siguessin les adequades, que les persones que ho fessin que tinguessin l'atenció dels infants també. I bé, estaríem totalment controlat per nosaltres i, i a sobre, no, no seríem cinc o sis nens, millor poden ser quatre, serien dos, depèn de l'espai i de la persona no crec que hi hagués cap problema i sempre baix la supervisió de l'Ajuntament. La regidora de Promoció Social i Educació afegit que la voluntat de l'equip de govern era donar a conèixer aquests informes a l'oposició en la comissió informativa anterior al ple extraordinari previst pel pròxim 27 de juliol i on es tractaran les solucions que proposa l'oposició. Fort assegurat que els representants polítics del PSC i Esquerra no hi van assistir i ha contemplat la possibilitat que d'haver conegut l'estudi potser haurien retirat la convocatòria del ple. Per la seva banda, dies enrere el PSC ja va manifestar en declaracions a aquesta casa que l'equip de govern es va negar a mantenir una reunió per debatre les solucions que proposa el seu partit i que per aquest motiu van recórrer a sol·licitar la convocatòria del ple extraordinari. El sorteig per accedir a un dels 60 habitatges socials de creu de terme ja té data. L'Ajuntament ha anunciat en declaracions aquesta emissora que se celebrarà el pròxim dimecres 28 de juliol a la sala Albenis, a partir de les 7 del vespre. En total, 220 tianencs han presentat les seves sol·licituds, una dotzena de les quals han estat per accedir al contingent social. D'altra banda, 5 tianencs i tianenques han estat exclosos del sorteig per no complir els requisits d'empadronament. La promoció de creu de terme és la primera a la qual s'ha pogut accedir amb només 5 anys d'empadronament en lloc dels 10 que s'havien exigit amb anterioritat. El regidor d'Urbanisme Joan Pau Hernández ha explicat que una trentena de les sol·licituds rebudes es corresponien amb tianencs que portaven menys de 10 anys empadronats a la vila. En aquest sentit, Hernández ha manifestat que la modificació dels anys d'empadronament no ha distorsionat el procediment. Que es detecta una necessitat d'habitatge assequible també per aquests col·lectius i que això no distorsiona ni molt menys els sistemes d'adjudicació que tenim, al contrari. És a dir, detectem que hi ha aquesta necessitat que són persones que fa 6, 7, 8, 9 anys que estan empadronades en el nostre municipi, que han pogut participar i que són doncs, una petita part de tots els sol·licitants. La majoria de sol·licitants porten més de 10 anys, per tant, doncs, creiem que la decisió és correcta. El sorteig del pròxim dimecres es farà davant de banda notari i estarà adreçat als sol·licitants al contingent general. Tenint en compte que el contingent social s'han destinat sis habitatges, els tianens que acudeixin al sorteig serà per optar a una de les 54 vivendes restants. Serà les hores quan s'establirà l'ordre de preferència per poder adjudicar després els pisos. Una vegada elaborada la llista, la cooperativa Habitatge-Entorc, que en gestiona la construcció, convocarà cadascun dels sol·licitants perquè comencin els tràmits pertinents i per donar-los a conèixer també el calendari d'execució d'obres. Serà a partir del pròxim setembre. En les parcel·les de greu de termes preveu construir un total de 4 edificis de 60 habitatges de protecció oficial d'una alçada de planta baixa més 2 i 3 plantes. Es tracta d'habitatges en règim de venda amb un preu final mitjà aproximat de prop de 197.300 euros. La cooperativa es compromet a iniciar les obres en el moment en què la promoció disposi d'un 75% dels socis totals. Es preveu que el lliurament dels habitatges es produeixi 22 mesos després de l'inici dels treballs. I no deixem de parlar de temes d'habitatge perquè les obres de construcció de la promoció d'habitatge social de lloguer per joves de Can Galletà començaran finalment el pròxim setembre. Així ho ha anunciat el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Tiana, Joan Pau Hernández, i també ha celebrat que finalment s'hagi desencallat aquesta promoció gestionada per l'empresa Visoren. Segons Hernández es tracta d'una bona notícia, tenint en compte que la Generalitat va anunciar que sospenia la construcció de noves vivendes de protecció oficial de lloguer en el que resta d'any. El que hem de sentir un relativament tranquils és de que persona ha entrat en les línies de subvenció als habitatges de lloguer. quan tot just el mes de juny es va fer públic això, de que restringien les subvencions per a habitatges de lloguer de protecció oficial, per sort, aquesta, aquesta promoció, per molt que s'han hererit, donc sembla que ha entrat i per tant, que no ha de tenir problemes, ja de finançament ni tampoc de la, de la subvenció necessària per tirar-ho endavant. L'anunci d'Hernández arriba després que el conseller delegat de Visoren, el Tianenc Ramon Ruiz, assegurés en declaracions d'aquesta emissora que les obres havien de començar aquest mes de juliol, el que suposa un nou endarreriment de dos mesos. Visoren ha de dur a terme tian, a la construcció d'una promoció de 69 habitatges de lloguer per joves de fins a 35 anys. Les obres s'havien d'haver iniciat la tardor del 2008, però l'empresa no disposava del marc legislatiu adequat, ja que va coincidir amb la modificació ficació del pla d'habitatge, tampoc no tenia finançament. Finalment, però, els habitatges podran sortir endavant gràcies al crèdit concedit a Visoren per part de l'Institut Català de Finances. L'import ascendeix a prop de 7 milions d'euros. Es preveu que les obres tinguin una durada de 16 mesos. Diana primera hora.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 Les nits de música al Jardí Lola Anglata s'han acomiadat aquest dijous fins l'any vinent i ho han fet amb una notable audiència al llarg de les tres propostes musicals presentades al juliol d'aquest 2010. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tiana, Ferran Pasqual, ha fet una valoració positiva del funcionament del cicle. El cicle ha anat molt bé, és el tercer any que es fan aquestes nits al Jardí i aquest any hem fet tres concerts però pensant que valia la pena mantenir la qualitat, mantenir una presència tianenca, com la de la setmana passada, amb el mel no mantenir-les, no no projectar-la i esperem que l'endem que ve també haguem unes novetats i col·laboracions amb alumnes avançats, per exemple, de l'escola de música i dansa i gent que si no és que anem cap volta prop de Tiana i té qualitat, té projecció i que està a un nivell per participar aquí. Un cicle pel qual es vol continuar apostant, però que aquest any ha batit una reducció pressupostària i s'ha ofert una actuació menys que la resta d'edicions, però procurant mantenir la qualitat de les propostes. La cluenda del segle d'enguany ha vingut protagonitzada pel quartet de vent metall BSN Bras Ensemble. La formació ha portat a la nostra vila el projecte Rassons, a través del qual la música de Bach, Händel, Mozart, Manuel de Falla, Isaac Albenis o Astor Piatjola s'han donat cita al Jardí Lola Anglada. Tots ells, prop passats pel seders personal de la formació. Josep Antoni Casado és un dels músics de BSN Bras Ensemble. El repertó que hem triat i això pues, ha agradat i la veritat és el més important per nosaltres. El Ressons millor fa dos mesos que l'hem fet, vull dir que l'hem triat i l'hem pensat i bueno, de moment pues, ha sigut difícil per la recerca d'obres i d'arranjaments i, i tot, però al final pues, ho hem pogut fer. Un repertori, doncs, que ha permès als assistents fer un viatge sonor a través del temps. Sentim l'opinió d'alguns d'ells. Molt bé i el, el lloc molt idoni. Bueno, me sembla que avui és el que m'ha agradat. A la setmana passada i el que m'ha agradat més. El tango me ha gustado y todo en general. Pues, por ejemplo, el libertango. Está... Me ha gustado mucho. Me una sorpresa. Me he conocido algunas de Mozart. ¡Vamos! Que... BCN Brasensem li ha posat el punt i final a les Nits de Música, al Jardí Lola Anglada, però també han passat per aquest escenari, Brossa Quartet Corda, i el veí de Tiana Melsemé, tota una oferta musical variada que arriba al seu punt i final aquest 2010, però amb un clar eh, de continuïtat. El PSC de Tiana instala aquest vespre una carpa al parc del Camp de Futbol Vell per celebrar el divendres Roig. El nostre company informatiu Marc Ostrell, té tots els detalls d'aquesta trobada socialista. La carpa s'habilitarà entre dos quarts de vuit i dos quarts de deu de la nit i pretén acostar als tianencs i tianenques l'activitat de l'agrupació. Aquest tipus d'activitat, on també es debata en temes de política general, pretén acostar les idees del partit en un ambient distès. El projecte socialista a la Vila, amb les eleccions al Parlament de Catalunya a les portes, i a deu mesos de les eleccions municipals també serà protagonista del divendres roig de Tiana. La diada, segons explica el regidor socialista Héctor González, projecta la tasca del partit dins del teixit associatiu de Tiana i enforteix els vincles amb els veïns. La voluntat que tenim és que tal i com vam fer a la Fira de les Entitats, sempre que hi ha algun esdeveniment, fer-nos propers i que, bé, que tothom mantengui que nosaltres formem part del poble, som ciutadans i ciutadanes els integrants del grup municipal socialista que, evidentment, vivim al poble dia a dia. Per tant, de que tinguem una, una inclinació política, som ciutadans i ens estimem molt, Piana, no? i volem formar part de totes les maneres, i si per la nostra pertinença a un grup polític doncs podem ajudar o podem enfortir la, la, la relació doncs millor que millor. La trobada organitzada per l'agrupació local del PSC de gran tradició entre les diferents federacions socialistes d'arreu de Catalunya començarà a dos quarts de vuit del vespre. Com cada any, Ràdio Tiana tanca la paradeta durant un mes per permetre el descans dels seus treballadors. Fins al pròxim 29 d'agost s'ha programat una selecció de música estiuenca i de tots els temps perquè pugueu seguir sintonitzant aquesta emissora. A partir del dia 30 d'agost es reprendrà la programació habitual de Ràdio Tiana. Tanquem la paradeta. Vacaciones de verano. La temporada 2009-2010 arriba al seu punt i final, i els treballadors de l'emissora municipal marxen de vacances. Unze mesos de feina sense interrupcions, magasins, informatius, programes especials i col·laboracions queden ja en el passat, i ara s'ha de pensar en la nova temporada, que donarà el seu tret de sortida el proper 30 d'agost. Vacaciones de verano aquest dia escolta una selecció musical d'allò més refrescant a través del teu dial, al 107.2 de l'FM. Radio Tiana us desitja un bon estiu. Tiana, primera hora. Notícies. Aquest divendres s'inicia la festa major del barri de la Virreina, de Tiana, que es perllongarà tot el cap de setmana. Enguanyo fa amb una novetat destacada, i és que els veïns gaudiran d'un local social ampliat. Aquest recinte és el que acull el gruix dels actes, fet que permetrà que els veïns aprofitin més al seu interior. A Un quart de nou del vespre d'aquest divendres el tradicional primer xupinazo donarà el tret de sortida de la celebració i a continuació tindrà lloc un dels actes més emblemàtics d'aquesta festa major del barri de la Virreina, la sardinada popular, de Després de la sardinada hi haurà una estona de música. Dissabte, el gran Xupinazo obrirà la segona nit de festa del barri Tianenc, amb el qual la Junta de Festes ha anomenat Sopar de Sobaquillo, on tots els veïns duen el menjar de casa per sopar plegats al local social. La intenció és poder gaudir d'una bona estona i que els veïns puguin reunir-se, tal i com explica el vocal de cultura de l'Associació de Veïns de la Virreina, Quim Palet. Trobar-se allà ja les famílies i que... Moltes vegades doncs, mesos no et veus o, o només a adeu-adeu i no pots ni, ni canviar impressions. És, és una, un acte social que, eh, que convé tenir i que, i que és maco mantenida després de tants anys. Després del sopar, la Festa Major de la Virreina continua amb un ball amenitzat. Finalment, la nit acabarà amb el sorteig de la Festa Major, on els veïns podran obtenir premis diversos. La festa continuarà diumenge amb l'acte religiós. Joan Ballús, mossèn de la parròquia de Tiana, oficiarà la Santa Missa Local Social de la Virreina, on a banda de l'ofrena es realitzarà una recollida d'aliments per càritas parroquial de Tiana. A la una del migdia de diumenge, després de la missa, se servirà un vermut per tots els veïns. També hi haurà música ambient. A tres quarts de sis de la tarda, el darrer xupinazo donarà el tret de sortida a les activitats infantils i la gran xocolatada. I a 3 quarts de 9 del vespre, la traca final de festes acomiadarà la celebració. La Societat Coral Juventut i Anenca organitza una sardinada popular aquest dissabte a la catequística. Hi haurà sardines, però també botifarra, pa, vi, postres i cremat. L'acte estarà amenitzat amb avaneres que acompanyaran alguns cantaires de l'entitat. Sentim la vicepresidenta, Femmerlos. Ens doncs que la gent simpatitzant del coro i, i socis, socis i simpatitzant del coro, doncs, que, doncs, que vinguin amb nosaltres a a passar una bona, una bona estona. Aquest és l'objectiu doncs, de, de que la gent ens conegui potser una mica més. L'objectiu és passar-s'ho bé. A més, i com a novetat s'aprofitarà l'acte per recollir aliments per les famílies necessitades que acudeixen a la parròquia de Tiana. És una mostra de suport de l'entitat que contribuirà a mantenir les reserves d'aliments de l'Església. La sardinada popular de la societat de Coral Joventut Tianenca que arriba a la segona edició tindrà lloc a la cataquística aquest dissabte a partir de les 9 del vespre. El preu és de 10 euros per persona. Aquells que vulguin fer la reserva tenen temps fins aquest divendres. Poden trucar al 93-395-4149 o al 690-782-199. Tiana, a primera hora. Els esports. L'arquera tianenca Elena Gómez competeix aquest cap de setmana en el campionat d'Espanya de Tiramarca, en la seva categoria cadet. Per disputar el campionat haurà de viatjar fins a Zamora. Gómez ha explicat com afronta la seva participació en aquesta cita esportiva. Molt nerviosa, però crec que tinc possibilitats de classificar-me i potser a finals o semifinals, qui sap. L'any passat vaig quedar subcampiona d'Espanya en okay. categoria infantil. Per tal de preparar-se físicament, des de dimecres la Tierenca s'ha concentrat amb altres arquers en el centre del rendiment de Sant Cugat del Vallès. Es tracta de solucionar aquells petits problemes de tècnica que els permetin anar al campionat en les condicions òptimes per obtenir la màxima puntuació. Aquest dissabte a Zamora serà la jornada classificatòria que determinarà si els participants passen o no a la següent fase, que tindrà lloc diumenge. La prova consistirà en dues tirades de 36 fletxes a 60 metres de distància. En cas de superar-les, s'accedeix a vuitens a final. El mateix diumenge es coneixerà el guanyador. L'Associació de Comerciants i Serveis Tienencs, l'Assist, ha ajornat fins al pròxim mes de setembre la marató de tenis taula que havia organitzat per aquest dissabte 24 de juliol. La manca d'inscripcions ha obligat els organitzadors a prendre aquesta decisió. La nova data encara està per confirmar. L'entrevista Doncs acabem la temporada i ho fem parlant amb un dels esportistes amb més projecció de Tiana en aquests moments ens acompanya el Ricky Cardús motociclista, que ens ha dit que descansa fins al mm. 12 d'agost només li he preguntat si feia vacances i m'ha dit que sí però fins al 12, unes vacances curtes, no? Quant temps portes descansant ara, Ricky bon dia. Hola, bon dia Doncs pues, bueno, la veritat és que han sigut en les vacances curtes una mica improvisades no? perquè en teoria les meves vacances d'acabat d'Espanya duraven un mes i 15 dies i degut a aquesta sorpresa d'acabar el Mundial, en principis de moment només són tres carreres amb la possibilitat d'acabar el Mundial i se es escurçat les vacances, no? Però, bueno, oh. no va malament, no? Aquesta... Per una bona causa, no? Sí, per cas... una bona causa. Explica'ns una mica aquesta temporada, com t'ha que no hem pogut parlar amb tu al llarg d'aquest any. Quins han mm. estat els resultats? Què has fet? On has participat durant aquesta temporada? Bueno, la veritat és que mal any, una mica difícils perquè que no anar... l'any passat no van anar gaire bé i, i bueno, vam començar el desembre sense Nadal i sense res treballant i, i entrenant sense tenir cap equip firmat no? i això era molt difícil però en cap moment em vaig rondir i al final doncs, va sortir un equip d'Espanya tota última hora el mateix dijous de la carrera m'arribava la moto i va ser tot una mica, una mica desastre però la carrera anava tercer de la carrera i al final vam acabar quarts Després, hem treballant i tirant endavant l'astrònic d'Espanya, estant quarts, cinquers, amb possibilitats de pòdium, però encara faltava una mica rematar, pues, hem assolidat aquesta oferta d'acabar el mundial. I, bueno, en principi, és una oferta de cabal mundial, en principi hi ha tres carreres, que em queda, ara vinc d'Alemanya, em queda a la República Checa i Indianàpolis, i tots els Estats Units, i després hi ha ja es a veure si s'acaba tot o no uh -huh. de fet tu tens molt bona relació amb diversos pilots al campionat del món, uh -huh. el Jorge Lorenzo d'alguna manera també t a, t a padrina, també et dona suport sí. què tal aquesta relació amb ell, ja ens va explicar fa un any, doncs, no recordo malament que començau aquest, aquesta mena de, de binòmi els dos sí. que, anàveu, que anàveu junts, uh -huh. com funciona tot això? Bueno, pues, ehm, ha sigut hem entrenat junts a, a mi per suposat que em va excel·lent entrenar amb ell i, i ell pues, no entrenar sol i, i ens ho passem bé no? i a més que els dos agafem més nivell particularment jo i, i ens ho passem bé no? i aquest any pues, m'havia entrenat molt fort i tot i ja que no trobava cap ajuda de d'esponsors de, d'aquí, de, de Catalunya pues, em, em va, en l'últim moment em va dir va, jo t'apullo jo i, i endavant No, de fet, el que més ens va sorprendre potser de les últimes carreres a banda d'aquesta bona manera de pilotar del, del Jorge Lorenzo potser una, un punt de maduresa més en aquestes últimes carreres abans un pilot una mica més boig que anava sempre per la victòria ara, sap que està en competició, que pot guanyar un mundial i mira molt més pels punts i controla molt més la carrera, l'última carrera. És veritat que el Dani Pedrosa feia un, una carrera espectacular, però ell es va en aquesta segona posició sabent que si juga al Mundial i que aquí els resultats el que compta és ser regular. Sí, és que, a veure, és un Mundial molt llarg, però tan llarg que pots fer de, de puntu a punts també pots tenir molts errors, no? Uh -huh. I, I la veritat és que, que ho està demostrant que... Que està millorant molt com a pilot cada dia jo crec que m'atreveria a dir que l'any passat era dels pilots més ràpids ja, més que el Valentino de rapides però el que li faltava és més cap i, i més experiència no? i ara jo crec que ho està demostrant perfectament mm -hmm. Has parlat del Valentino també espectacular, tornar després de facturar-se Tibia Peroné Uh, que tornés al campionat amb, re, amb un mes i mig pràcticament bueno. molt fort, no? Vosaltres que teniu lesions i que caieu molt i que us torneu a aixecar mm -hmm. però amb aquest temps rècord fins ara no s'havia vist això, com s'explica? Bueno, no, a mi no em sorprèn tant, la veritat <laughs> perquè bé, bueno, a va passar lo mateix el que passa que a ell li va passar amb fractura oberta i a mi me l'havés trencat per 14 parts sense fractura oberta mm -hmm. i jo en un mes i 5 dies també estava sobre la moto la gent diu, ostres, sí, clar, un futbolista o un jugador de tennis dirà que ha acabat l'any però un correu de motos la cama no la necessites tant i a més si tens depèn, és, si tens tanta tècnica com com el Valentino Rossi mm. no, no, si t'hi fixes no és un, no és un pilot amb, amb molta musculatura i molt fort és, és tècnica tot i, i si saps portar una moto amb tècnica quasi, quasi ni et canses i és una cosa rècord i s'ha sigut eh, apujar pels millors metges ha fet càmera hiperbàrica que jo també n'he fet i això, uh -huh. i això va molt bé i bueno jo crec que més que res tens que tindrà molt de capa a no tindre cap a reurir una caiguda perquè llavors si tens una caiguda sí que ho tires tota a la borda uh -huh. però sobre la moto no, no es nota doncs no es nota. Si tu vas amb un scooter amb la cama trencada, quasi, no ho notes. Clar, si no ets del món de les motos, sí que ho veus molt, molt raro. Des de fora, potser sorprès més, i dins sí, el, del paddock la cosa no és tan sorprenent, no? no hi ha gent que trenca, et trenques la clavícula i, i en 10 dies estàs sobre la moto. I la clavícula sí que fas força, mm. i, i fa mal. Et posa unes plaques, però fa mal. Però la cama és més la por de, no, de caure i no tornar, i a, tornar a fer mal que no de, de sobre la moto patir. Què és això de la càmera hiperbàrica? que tant s'ha parlat els últims dies, realment ajuda a la recuperació que sigui més ràpida? Bé, bueno, jo em vaig trencar la cama i la clavícula a la, a la vegada mm. i tenia molt poc temps per recuperar-me i, i era una de les coses que es van que, que vam mirar i el metge ens va dir, mira, mal mal no farà. Bé encara no està demostrat del no. tot, no? I està clar que a mi... Em... Man manat, però perfecte i ara amb, amb lo del Valentina Rossi també duen que el Schumacher en tenia una casa que bueno, molta gent als Estats Units sí que està molt de moda i és com, és com una habitació tancada és com un submarino que es tanca de pressió uh -huh. i treuen tota la pressió com si estiguessis a 5, a 5 metres sota l'aigua i de cop vas amb un casco que t'entra oxigen 100% oxigen i tu el respires i aquest oxigen està amb, amb molta pressió doncs pues entra directe amb molta força al cos i, va, i recupera i, i l'oxigen es mous és 100% oxigen parlant de, de MotoGP aquest any ha començat a, aquesta ta, categoria Moto2 on el Toni sí. Elias va haver de baixar precisament perquè tampoc va trobar un equip ni recolzaments mm -hmm. Una categoria molt competitiva, hem vist a diferents guanyadors, hem vist unes motos que al ser de la mateixa marca i ser propulsades pel mateix motor no hi ha diferències entre unes i altres. Què tal, què t'està semblant aquesta, aquesta categoria de moto 2? Bueno, jo crec que per l'expectació és molt maca, no? I, I fins ara era molt maca, però l'altre dia veiem-me a final de recta i a la primera curva que em tireixin ja no em semblava tan maca, no? El problema és que ha entrat molta gent al Mundial que té nivell, però no hi ha el nivell suficient per, per estar allà, no?, i, i gent que té, té un gran nivell de diners, i llavors hem entrat pagant. Mm. Hi ha gent que està evolucionant molt, hi ha gent que no tant, hi ha gent que es vol guanyar la carrera a la primera curva, i passen aquests problemes, no?, però per l'expectació crec que és molt maca, i és una categoria molt, molt igualada, i jo crec que que es, es pot fer bé aquest any. Propera cita el 12 d'agost a Breno, m'has comentat. A sí, alguna... viatge, sí, em sembla que és sí cap al 15, però el 12 ja anem cap allà. Anem cap allà. Uh, alguna aspiració? Que, que, que pretens en aquesta propera cursa? Suposo que primera tot acabar. Sí, la primera és que a, acabar i, i agafar bon ritme, perquè porto ja dos carreres, la que d'Espanya i aquesta, sense acabar, i això no, no va gaire bé no? per, per anar agafant informació. Però jo crec que a Breno aquest any, és el, si es pot acabar el Mundial, hem agafar la màxima informació de tots els circuits que no conec uh -huh. i hi ha ja que sortir algú per l'any que ve i ja amb un pas endavant no? d'altres pilots de conèixer circuits i això és un gran punt. Està clar que, que fer un pòdium o alguna impossible no és perquè no és allò que amb una moto inferior però s'ha de treballar, jo crec que amb estar dels 10 primers es pot fer fàcil I hi ha alguna negociació que vagi millor que l'altra de cara a l'any que ve? Com, com veus les coses? Bueno, hi han, hi han, hi han cosetes però que estava en un moment que, que si no portes els patrocinadors ehm, hi ha hagut un moment que és que la gent ja de, de MotoGP ehm, té que aportar patrocinadors no? veiem la fórmula 1 oh, tot és molt maco però poca gent corre sense patrocinadors de la Fórmula 1 per tant, molts sponsors de molts diners i ells també en guanyen molts però tenen que portar sponsors. Uh -huh. si no, haurien de contactar amb l'Antonio Banderas per exemple, no? uh... que és l'altre privat que s'ha posat també a les motos sí, ara... bueno, jo crec que això ha donat un, un gran... Una gran visió d'altres, a veure si s'hi posen, sí, no? Sí, no? a veure si algú ho sí, sí. repeteix i continua. Esperem que continuem amb tu de cara a l'any que ve, Ricky. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí a i moltes hores a les properes carreres. Moltes gràcies. Adeu, bon dia. Vinga, adeu.